ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مَيَهَدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ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 ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعه من ضلاله وكل ضلاله في النار نسال الله السلامه والعافيه توسيمin dan kaum muslimat semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah jadual kajian kita pada hari ini kajian kita adalah kajian aqidah kajian tauhid ذلك كتاب القول المفيد شرح كتاب التوحيد دان لدى لم ترد مواليني كتاب مباحث باب ينبر يريد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله باب تفسير التوحيد dan persaksian la ilaha illallah <coughs> Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa Tentunya dari judul bab ini <coughs> kita telah Bisa mengambil gambaran Pembahasan apa yang kita akan mengkajinya Yaitu pembahasan mengenai tafsir daripada tauhid Dan kandungan, makna daripada persaksian La ilaha illallah Untuk mengulangi Buat sebagian dari antara kita Dan mungkin juga suatu pembahasan <tuh> buat saudara-saudara kita yang baru bergabung bersama kita kita kembali mengulangi sedikit sekilas makna daripada tauhid tersebut ma'asyur muslimin wa Muslimat. tauhid iaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya, kata-kata di dalam beribadah Kepadanya ini penting Tanpa kalimat ini Maka sebagian daripada kaum muslimin Mengatakan tauhid tersebut Cuma mengatakan Allah itu satu Sementara dalam bukti Ibadah mereka keseharian mereka begitu banyaknya Mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata-kata Di dalam beribadah kepada-nya Atau di dalam beribadah Ini penting Mereka. Orang yang menstauhidkan Allah Mengesahkan Allah Di dalam beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan berdoa Kecuali hanya kepada Allah <tuh> Dia tidak akan meminta di dalam doanya kecuali hanya kepada Allah, dan dia tidak akan rukuh dan sujud kecuali hanya untuk Allah dan karena Allah. Dia tidak akan berkorban, tidak akan bernazar kecuali semuanya hanya kepada Allah. Maka kata-kata di dalam beribadah kepada Allah ini penting, ini penting. Sebagian para ulama alhamdulillah mendefinisikan tauhid yaitu mengesahkan Allah di dalam urbubiyahnya, urbubiyahnya, dan asma' wa sifatnya. Dan ini sama. Dan ini sama ma'asyur muslimnya. Intinya, ini sekilas makna daripada tauhid. Mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada nya Sebagian para tukang sihir, sebagian para dukun, mereka mengaku mentauhidkan Allah Saya Cuma mengibadati Allah Kok satu-satunya Saya yakin cuma Allah satu-satunya Sebagai Tuhan dalam bahasa mereka Tapi dalam keseharian Mereka malah meminta kepada selain Allah Berdoa kepada selain Allah Maka definisi tauhid ini Harus kita luruskan dalam kehidupan kita Dan harus kita dakwahkan kepada saudara dan saudari kita Mengisahkan Allah Di dalam beribadah kepada. Nanti. Ya start lagi buat papa. Mohonlah, masya-Allah. Doakan akan kita. Doakan akan Saya masya-Allah sedih kan? Risin. Melihat saudara-saudara saya masuk dalam wajah berseri-seri. Di antara mereka mungkin datang dari jauh ada yang dari Sumatera Riau, perbatasan dia dengan dengan Jambi ya, Kak selain-selain sana. Begitu masuk sampai ke masjid, lihat masjid pun oh, Allah semoga, masya Allah kasihan. Karena itu ya, itu seni satu. Ada yang dari depan. Masya Allah. Semoga dengan sempitnya masjid ini Allah berikan kelapangan ilmu buat kita. Ikhwah sekalian na'azakumullah. Ini makna daripada tauhid. Kemudian pengarah buku kita, menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57 surat Al-Isra ayat yang ke-57 sedikit wawasan lagi buat kita surat Al-Isra ini disebut juga dengan surat apa? surat apa? Bani Israil harus tahu mahasiswa muslim ini harus tahu wawasan kita harus tahu kita tahu dengan dunia terpuji, kita tahu dengan ilmu dunia terpuji, <coughs> tapi kita tidak tahu dengan akhirat tercela. Kata Rasulullah, Inna Allaha yubuhihul kullu alimin bil dunya jahil bil akhirat. Allah benci dengan orang yang berilmu dengan dunia jahil dengan akhirat. ⁉️ Mashallah. Di dalam surat Al-Isra, ada sebagian juga menyebutnya dengan surat Bani, Bani Israel. Jadi kalau sebagian Al-Quran, cari mana surat Al-Isra? Tidak ketemu. Cari surat Bani Israel, insyaAllah ada. Di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-57. Ula'ika alladhina yad'una yabtahuna ila rabbihimul Wasila ayyuhum akar. Sampai di sini disebutkan ayat surat saya. Dalam lanjutan ayat tersebut, yajuna rahmatahu, wajjuna rahmatahu, wajkhafuna adzabah. Inn adzab Rabbika kana mahdzura. Di dalam surat Al Isra, ayat yang ke lima puluh buku kita menjadikan ayat ini sebagai jari atas judul daripada bab ini awal firman ulaiqalladziina yad'uun mrika orang-orang yang mereka menyeru iabtaghuun ila rabbihim wasila sementara mereka itu orang-orang yang diseru berharap kepada رب mereka wasila kedekatan aihum aqab siapa di antara mereka yang paling dekat Wiryu N Rahmatuwa Yaxafun Adab. Dan mereka berharap rahmat Allah. Dan takut daripada pada adabnya. Sungguhnya adab orang kau adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, bahasanya mereka menyeru kepada seruan-seruan mereka. Sementara mereka berharap kepada berdoa kepada roh mereka dan berharap rahmat Allah dan takut kepada agar sembilan ini ayat Mushroh Muslimin adalah salah satu ayat yang harus diwaspadai oleh para penuntut ilmu. ilmu. Diwaspadai apa maknanya? Makna diwaspadai di sini harus seorang penuntut ilmu menguasainya, memahaminya dan hati-hati terhadap syubuhat dengan orang-orang yang mempergunakan ayat ini. Dan subhanallah, subhanallah, saya teringat suatu nasihat dari salah seorang guru saya, salah seorang syekh, terkala saya mengkaji tafsir ayat ini. Tahun 1998. Masya Allah. Suatu faedah emas. Yang saya tidak temukan di kitab. Apa kata syekh tersebut? Kata beliau. Ayat ini. Harus. Kita lihat emas. Harus difahami. Dengan hadis Allah Al-Fatihah. Harus difahami dengan hadis. Kalau kita tidak memahaminya dengan hadis, dikhawatirkan bisa tergelincir. Hadis mengenai apa? Hadis mengenai sebab turunnya ayat ini. Dengan memahami, dengan mempelajari hadis tersebut maka jelaslah makna daripada ayat ini, mahasiswa muslim. Jelaslah makna ayat ini. Kalau seandainya tidak, ya saudara-saudara yang bisa bahasa Arab. Coba baca. Bingung. Seolah-olah dalam ayat ini, melakukan suatu amalan yang menyimpang daripada Islam. Allah Hadisnya maka dengarkanlah ma'asya rokoo muslimin Hadis Sahih doa kami ayam Bukhari Rhamahullah Iman ibn Mihram yang terkenal dengan dunianya Al-A'mash dengan namanya dengan gelarnya Al-A'mash dari Ibrahim dari Abi Ma'mar dari Abdullah di dalam tafsir firman Allah ulai'ka al-ladina yabghoon ila Rabbihimul wasila mereka adalah orang-orang yang berdoa yang meminta sementara mereka berharap kepada mereka kedekatan mereka mereka ini apa siapa mereka mereka siapa yang dimaksud? Tak faham kita. Diterangkan dalam hadis. Makna daripada ayat ini: Nasun minal al jin, kamu yubadun, faaslamun. Wafir riwayat dalam satu riwayat: Nasun minal al ins, yubadun nasun min al jin, faaslam al jin, wa tmasak hawlaim. Ada sekumpulan daripada jin diibadati oleh manusia. Lalu jin-jin tersebut masuk Islam. Dalam suatu riwayat ada sekumpulan manusia mengibadati sekumpulan jin. Lalu jin tersebut masuk Islam dan berpegang teguh dengan agamanya. Nah, ini di sini ada sekumpulan manusia mengibadati sekumpulan jin. Diibadati Menyembelih untuknya untuk bekerja sama dengannya ada segala macamnya. Lalu jin jin tersebut masuk Islam. Sementara manusia tersebut tidak meng tidak mengajarinya tidak mengajarinya disembah terus. Sementara jinnya sudah masuk Islam. Bahkan jin tersebut berpegang teguh dengan agamanya. Allah Allah turunkan firman ini bahwasanya ada sekumpulan manusia berdoa meminta dalam doanya kepada sekumpulan daripada jin. Sementara sekumpulan jin tersebut, ia bertawonne ila Rabbihi mul Mereka berdoa, berharap kepada roh mereka kedekatan wasilah, jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah. Wa yarjuu darahmasya. Sekumpulan jin tersebut berharap rahmat Allah ini jin-jin yang mulia. Wa yakafuna ila dan takut min alam Allah subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Ini ayat terangkan kepada kita bagaimana bentuk sebagian daripada manusia mengibadati ma sebagian daripada jin dan Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya perbuatan tersebut adalah bentuk kebodohan daripada manusia itu sendiri. Kebodohan daripada manusia itu sendiri. Maka ikhwah sekalian alaikumullah saya katakan ayat ini, ayat ini, bagaimana ayat ini tidak mungkin bisa difahami dengan lurus dan dengan benar kecuali dengan mempelajari hadis Rasulullah SAW. Ini penting. Ini penting ikhwah sekalian alaikumullah. Karena Saudara-saudara yang bisa berbahasa, dia akan bisa membaca. Mereka adalah orang-orang yang berdoa. Dan mereka berharap, mereka-mereka siapa di sini? Mereka-mereka siapa? Ini dia terang oleh hadis. Jangan kita membaca hadis maka maknanya jelas insyaAllah. Dan ini dah pentingnya, menuntut ilmu dengan talafi. Apa arti talafi? Bertemu, bertatap muka. Itu hukum asal dalam menuntut ilmu. Berkala ada penuntut ilmu dengan komputer, dengan laptop, dengan syekh Google. Masya Allah. Ini bukan hukum asal. Ada manfaatnya, tapi bukan hukum asal di dalam menuntut ilmu. Cukuplah keberkahan dalam menghadiri majelis ilmu, membawa seseorang kepada kebaikan diri dan akhlas. Khususkanian. Amin. Alhamdulillah. Kita kembali kepada ayat ini. Ulaikyadzguun, yabtaboon ila Rabbihim al-wasilatayyhum akhribu, wirjoun rahmatahu, wiyafuun akhirnya. Mereka adalah orang-orang yang berdoa. Dan telah terangkan tadi melalui hadis dari Bukhari, iaitu sekumpulan manusia berdoa kepada sekumpulan daripada jin. Sementara tadi tersebut ya betalahuna ila rabbihimul uhna mereka berharap kepada rabb mereka untuk mendapatkan wasilah untuk mendapatkan wasilah nah apa pun wasilah ini apa pula yang dimaksud dengan wasilah lagi-lagi masya -lagi, muslimin wasilah ini harus dipahami dengan benar harus difahami dengan benar dan benarnya suatu pemahaman bukan hasil penemuan dalam agama, tapi benarnya suatu pemahaman dalam agama apabila dia sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia sejalan dengan pemahaman Nusul dan para sahabatnya. Wasilah di sini maeshro muslimin apa kata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? wasilah yang dimaksud di sini kata sab rasul Ibn Abbas hubur ummah Kata beliau al qurbah kedekatan kedekatan sama dengan firman Allah subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtahu apalah gitannya ilaihi wasilah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berharaplah wasilah kepadanya. Wasilah yang dimaksud di sini kata sahabat Nabi, bukan kata kiai. Kata sahabat Nabi, al-wasilah ai al-qurbah, kedekatan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan ketaatan kita dekat kepada Allah. Dengan meninggalkan kemaksiatan maka kita dekat kepada Allah. Demikian juga yang dimasul oleh yang disebutkan oleh Imam Mujahid, Imam Atta Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Fatala dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa kata Al-Hafiz Ibn Kathir al ha al la Pendapat ini yang mengatakan wasilah yang dimaksud oleh ayat ini dan ayat yang ada dalam surat Al-Ma'idah Maknanya adalah al-qurbah, kedekatan dia adalah perkataan yang tidak ada perselisihan di antara manusia, di antara para imam, di antara para ahli tafsir di dalamnya. Jadi wasilah yang dimaksud di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan penafsiran yang lainnya. Bukan dengan penafsiran sebagian yang mengatakan wasilah yang diharapkan di sini yaitu dengan mencari perantara salah. Seringkali ini masya Allah muslimin kita dengar dijadikan dalil oleh sebagian untuk mengibadati Allah melalui peran perantara. Memang ada sebagian wasilah yang diperbolehkan. Seperti berdoa melalui perantara nama-nama dan sifat-sifat Allah. Berdoa melalui perantara amal saleh yang kita kerjakan, bukan yang dikerjakan orang. Meminta kepada Allah melalui perantara doa seseorang yang hadir dan masih hidup di tengah kita. <tuh> Itu benar, bolehkah? Adapun berdoa melalui perantara Orang-orang yang sudah wafat, Wali-wali yang sudah meninggal Dan lain-lain sebagainya Maka itu tidak pernah dicontohkan Sedikit pun juga oleh para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Makanya takkala Rasulullah Meninggal, takkala Abu Bakar meninggal Takkala Umar meninggal Tidak ada suatu riwayat Setengah pun, jangkaukan satu, setengah pun Tidak ada, datang ke kuburan Abu Bakar Wahai Abu Bakar, tolong sampaikan doakan Kepada Allah, tidak Wahai Umar, Allah sampaikan doa kami. Tidak ada. Tidak Dan para sahabat dan kalau Rasulullah meninggal, tidak pernah mereka datang kepada kuburan Rasulullah mereka kata, Ya Rasulullah, telah sampaikan doa kami. Tidak ada. Maka ikhwah, bila azzakumullah, fahami Al-Quran ini, fahami ajama ini dengan pemahaman Rasul dan para sahabat Jangan ambil suatu kata, kemudian kita fahami seenaknya bahkan kita sampaikan ke tengah manusia wasilah yang difahami oleh para sahabat rasulullah SAW. di dalam ayat ini maknanya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka adalah orang-orang yang berdoa dan mereka berharap kepada mereka kedekatan bukan mencari perantara ini yang harus kita pahami ma'asyarakat muslimin wal Muslimat musliman warahimu warahimu di dalam ayat ini kita bisa mengambil beberapa faidah, beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama bahasanya tauhid. dan persaksian la ilaha illallah mentahirkan Allah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah ia tazammanul bara'atul nasyid menuntut seseorang untuk berlepas diri daripada kesyirikan Di seseorang tidak dikatakan mentauhidkan Allah seseorang tidak dikatakan telah bersyahadat dengan benar sampai dia betul-betul berlepas diri menjauh membersihkan dirinya daripada kesyirikan seperti berdoa meminta kepada selain Allah tidak nabi tidak rasul, tidak malaikat semuanya. Tidak malaikat berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai muslimin, pada saudara yang pernah ke tanah suci ke Mekah, Madinah. Lihat saudara-saudara kita Masya Allah Begitu datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi datang ke kuburan Nabi, berdiri, berdoa, membelakangi kiblat menghadap kubur, meminta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, Rasulullah, Ya Rasulullah. Kita dengar suara-suara mereka kadang-kadang mereka ucapkan dengan diri dengan besar, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Masya Allah, tidak pernah diajarkan, Ya Rasulullah SAW. Ya ya. Maka kita hati-hati. Kadang sebagian saudara-saudara kita sudah maji, sudah faham begitu melihat manusia semuanya melakukan seperti itu karena dia ikut, ikut ikutan aja ikut-ikutan. Nah, datang ke kuburan Rasul, lakukan apa yang diajarkan oleh Rasul. Itu yang terbaik. Rasulullah cuma mengajarkan mengucapkan salam dan doa, bukan meminta kepada Rasulullah seribu-ribu. Ini contoh. Minta doa kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara bapak-bapak yang pernah ke Jakarta. Saya Masya Allah waktu suatu saat ngelewatin terowongan. Jakarta kan banyak terowongan ya bapak-bapak ya. Ada terowongan apa gitu ya. Tembatan ada terowongan di bawahnya. Masuk terowongan pada bunyiin kelakso. Tid, tit, tit. apa Gitu. Orang enggak ada apa-apa kok di -tid -tid. Baru saya sedih nyanyi. Oh iya. Rupanya kelasan yang, enggak, yang enggak, enggak di Jakarta mungkin enggak tahu. Tapi yang di Jakarta tahu. Bahasanya titik tersebut apa ini? Apa? Takut tabrakan? Takut tabrakan? Tidak. Tapi apa? Pamitan. Pamitan Masuk? terangan. Pada terangannya masyaallah bapak-bapak kadang cuma 50 meter dekat. terang juga sebagian ada yang gelap, tapi terang. Kepamitan. Pamitan sama siapa? Pada jenggung unit terangan tersebut. Masyaallah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ra'nahu kana rijalun minal ins ya'udun birijal min al jin fadzahuum rahaqa. Semuanya, sekumpulan lelaki-lelaki daripada manusia meminta pertindungan kepada sekumpulan lelaki dari kalangan jin maka tidaklah menambah mereka kecuali hanya lemah. Saat manusia minta tolong kepada jin, jinnya makin kuat manusia yang makin lemah. Tapi tak kala seorang manusia minta pertolongan kepada Allah maka Allah menurunkan kekuatan yang tidak akan ada bandingannya. Allah Kuat lakukan sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu sehingga Allah menurunkan firmannya tersebut orang-orang Arab ketika mereka datang ke suatu lembah suatu daerah yang sepi di tengah berang pasir, apa yang mereka ucapkan? A'udhu bisaydi hadal wadi min sufaha'i taubihi, saya memohon perlindungan kepada rajanya lembah ini daripada orang-orang bodohnya, pasukan-pasukan kecilnya Kenapa seperti kaum ke muslim ini? Masuk ke terowongan Ada terowongan apa itu yang terkenal? Masya Allah banyak yang tahu ya Saya khawatir ini ada sesuatu di belakang ini Teh teh bunyi Bahkan ada yang mengatakan Maaf gimana itu ya? bahasa Jakarta tanya. Anak Bagong mau lewat katanya. Mengatakan dirinya anak Anak Bagong Anak Bagong itu apa kalau bahasa Jakarta, Basa Jakarta. Anaba, la nah, khinzir. Wa amma ila ya? usah. Subhanallah. Ogitu dia mungkin nak kandiviña, lumita pri, bukan Allah. Nah, lihat saudara-saudara, kita masyarul muslimin, betapa banyak yang melakukannya jatuh dalam kesyirikan mereka. Tidakkah kita kasihan untuk mendakwahi mereka, mengingatkan mereka kita khawatir perbuatan-perbuatan seperti inilah yang akan menunda, mengundang bala, mengundang bencana menimpa kita dan menimpa mereka. Waktu fitnah telah tu sibannya lebih naudzubillahim khususlah takutlah kepada fitnah yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kamu. Kamu juga bakalan ketimpa. Mereka yang berbuat, kamu juga bisa ketimpa. Kalau tidak menegakkan amar ma'ruf dan Ini faedah yang pertama. Buasanya persaksian La ilaha illallah menuntut seseorang untuk berlepas diri daripada kesyirikan. Makanya seorang yang mengucapkan La ilaha illallah ratusan bahkan ribuan kali tapi kalau perbuatannya perbuatan syirik yang dia lakukan maka dia tidak akan selamat di dunia dan di akhirat selama alamannya. Ada sebagai manusia, masya Allah, ucapkanlah ilahya Allah tu ribuan, bahkan tasbihnya lebih panjang daripada jemuran bajunya. Benar bapak-bapak sekalian, masya Allah. Kadang sambil ngomong pun tasbihnya jalan. Ada nggak kita temukan seperti itu? No, no, tasbihnya jalan makan sekarang sambil merokok oh, <laughs> Ya kok sekilain Azakumullah Ada seperti ini Mengucapkanlah ilahya Allah Terpuji, bahkan mulia Tapi Mengamalkan yang dikandung oleh La ilaha ilallah, ilah dia adalah tujuannya Dia adalah tujuannya Ini faedah yang pertama Faedah yang kedua Seluruh Yang diminta di dalam doa Selain daripada Allah adalah hina Dan mereka tidak akan pernah bisa mengabulkan doa sedikit pun juga Mereka tidak pernah bisa mengabulkan doa sedikit pun juga Minta kesembuhan kepada selain Allah Seluruhnya tidak akan pernah bisa mengabulkan doa sedikit pun juga. Apa kata Allah dari yang merangkum hal demikian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Wahai orang-orang yang beriman, wahai <Sessizia> <Sessizia> orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang Ayat malu kiamat yakfurulam shidkikum, ولا ينبيك مثل خليل. Dan orang-orang yang kalian berdoa kepadanya selain daripada Allah tidak memiliki apapun sedikit pun juga. Minta kepada mbah-mbah yang sudah meninggal dunia. Kuburan wali-wali yang sudah meninggal dunia berdoa, masya Allah saksikan banyaknya begitu kuburan-kuburan yang manusia berdoa kepadanya. Walaupun yang mereka minta tersebut cuma menyampaikan doa, tapi sama berdoa kepada mereka. Walaupun yang mereka minta cuma minta syafaat, tapi tetap berdoa. Enggak boleh, doa hanya kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja pemberi syafaat pada hari akhirat, tidak boleh kita meminta syafaat Rasul kepada Rasul, tapi minta syafaat Rasul kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta syafaat Rasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasul untuk memberi syafaat pada akhirnya dengan izin Allah? Ayu minta syafaat Rasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengizinkan Rasul untuk memberi syafaat. Sebab Allah minta kepada Allah. Seluruh makhluk-makhluk yang diminta di dalam doa kepadanya adalah lemah. Dan mereka tidak akan mampu mengabulkan doa sedikit pun juga. Apa kata Allah melanjutkan? In tad'uhum la yisma'u du'a'akum. Jika kau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan pernah mendengar doa kalian. Walau sami'u, kalau bersakitnya mereka mendengar, masajabu lakum. Mereka dia akan pernah bisa mengabulkan. Wa yaumul qiyamati yafuru nabiyyukum Allah tegaskan pastikan dan nanti nanti pada hari kiamat orang-orang yang telah minta Kepadanya tersebut akan mengingkari persekutuan kalian kepada mereka kalian sana sana, sana pada di akhirat nantinya saya berpasti wa la inabbiukum biqabiyada ada yang memberitahu kepada kamu seperti Allah yang Maha Mengetahui maka ikhwat sekalian mazzakumullah inna Seluruh yang diminta selain daripada, daripada Allah dalam doa dia dan Allah. Faedah yang ketiga yaitu di antara sebab rusaknya agama kesatnya agama yaitu sarfu ma'anin nusus ila khairi muradillahi wa rasul yaitu menyelewengkan makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah kepada yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Kepada yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ini. ini Telah kita contohkan tadi Diambil suatu kata Atau diambil suatu ayat Kemudian Diberikan Definisi Makna tafsiran tidak sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebagaimana yang difahami oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahami dia sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang lebih faham dengan Al-Quran selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat belas orang Muslim yaitu Mengucapkan La ilaha illallah saja Itu tidak cukup Untuk bisa memasukkan seseorang ke dalam surga Apabila tidak dengan mengamalkan kandungan maknanya Mengucapkan La ilaha illallah Itu tidak cukup Apabila tidak mengamalkan kandungan maknanya bila kandungan maknanya diamalkan maka mucapkan la ilaha illallah adalah semulia-mulianya amalan adalah semulia-mulianya dikit ini ayat yang pertama dalam bab kita Kemudian ikhwah sekalian, أعزكم kita radikan ayat yang kedua yang disebut oleh pengarang buku kita. Alaihimahullah taala. Yang kedua, وقاولوه dan firman Allah Subhanahu wa taala, واذ قال ابراهيم لأبيه وقومه انني باغا من ما تعبدون illa alladhi faqani dan ingatlah tadkala Ibrahim itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada ayah dan kaumnya Innani bara'um mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa allazi khalaqani. Itu saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali yang telah menciptakan saya. Surat az zuhruf ayat yang ke-26 dan 27 Maasha muslimin Wal muslimat rahimani Warahimakumullah Lihat Ayat yang Cukup singkat ini Menceritakan kepada kita Bagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalat Kepada kaumnya Dan ingat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah Nabi yang memiliki kedalaman ucapan. Awlan baligha. Kedalaman ucapan. Di dalam berda'wah, Nabi Ibrahim berda'wah dengan perkataan yang dalam. Bagaimana? Suatu kisah yang masyur yang semua kita mengetahui insyaAllah Tadkala Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala-berhala milik Kaumnya ditinggalin berhala yang paling besar Tadkala kaumnya bertanya, siapa yang menghancurkan patung-patung tersebut? Apa jawaban beliau? Tanya sama mereka Kalau patung yang bisa ngomong Ini adalah bentuk berbicara berdakwah yang yang dalam <kuh> Seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tatkala ditanya siapa rob engkau Nabi Ibrahim mengatakan rob saya yang menghidupkan dan yang mematikan lalu sang raja tersebut dia ambilnya 2 orang yang satu dibunuh yang satu dibiarkan nih saya juga bisa menghidupkan dan matikan masyaallah Kalau Nabi Ibrahim apa yang mereka katakan? Inna Allah ya'ti as-syamsi min al-mashriqi fa'tbiha min al-maghribi. Tauriyat allati Lalu Ibrahim katakan, wah, ini nih mau nantang ngomong ini. Lalu kata Ibrahim, semua nyarat saya yang menerbitkan matahari dari timur menggelapkan di di barat. Sekarang silahkan kau terbitkan matahari dari barat. Langsung dia. Nabi Ibrahim, Masya Allah, Masya Allah Muslimin, Adalah Nabi, Yang di dalam berda'wah, Beliau menyampaikan dakwahnya Dengan perkataan yang dalam. Dan seperti ini pula lah, Kita Masya Al Muslimin diberitahkan. Saat kita berda'wah, Ucapkan perkataan yang dalam. Kita diberitahkan untuk meniru Nabi Ibrahim, A.S.A.W. Dhalika huda, Zalikahudallah, tabi huda, ulaikaumuladina, hadahumallah, tabi hudaulak tadi, tabi hudaulak tadi. Dengan petunjuk mereka mereka ikutilah. Nabi Ibrahim alaihissalatu salam betul-betul menyampaikan perkataannya dalam. Kita demikian juga. Jangan asal ngomong, masyarakat Muslimin datang ke rumah. Pokoknya haram, haram, titik. Ya Tidak boleh. Ba'usan tadi saya dengar dari banyak dari dia. Ba'usan tadi saya baca. Dari yang banyak dan haram sudah titik. Tidak seperti itu. Insyaastakwaan Allah. Allah beritakan kita bukan seperti itu. Apa kata Allah? Wa kulluhi fi amfusihim. Kau sudah dalam surah Al Nisa ayat yang Katakan kepada mereka pada diri mereka, pada diri, pada diri, di dalam diri mereka perkataan yang dalam. Betapa banyak kegagalan kita di dalam dakwah disebabkan karena perkataan kita tidak perkataan yang dalam masyarikul Bukan saudara kita itu tidak mau menerima, bukan bapak kita tidak mau menerima, bukan istri kita tidak mau menerima. Perkataan kita yang tidak mengenal. Perkataan kita yang tidak mengenal, nasional muslimin. Maka ucaplah perkataan yang dalam. Mungkin timbul pertanyaan bagaimana cara kita bisa mendapatkan perkataan yang dalam tersebut diantara cara bisa mendapatkan perkataan yang dalam mahasurah muslimin yang pertama yaitu dengan doa minta doa kepada Allah misalnya kita hendak pulang ke rumah misalnya pulang mau berdakwah ini mau berdakwah, minta kepada Allah persenjatai diri kita dengan doa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia adalah semulia-mulianya usaha. Ya Allah berikan saya perkataan yang dalam. Ya Allah tunjukkan saya. Tajamkan langkah saya. Makanya tak kalah yang mulia, Abdul bin Abi Talib, ta diajarkan oleh Rasulullah untuk minta petunjuk dan minta sajaj. Minta petunjuk dan minta ketajaman. Maka beliau berdoa mengucapkan Allahumma jini wasadidni Atau dalam satu dua ayat Allahumma inni as'alukan huda wasadad Allahumma inni as'alukan huda wasadad Maka masyarakat muslimin ada Sebagian daripada manusia Masya Allah Apabila Dia berbicara Maka perkataan tersebut Tidak ubahnya seperti panah yang lepas dari yang menancak di dalam hati orang yang mendengarkannya. Allah SWT. Sementara ada sebagian manusia-manusia lainnya yang dia berbicara, menurunkan dalil begitu banyaknya, tapi seperti angin yang bertiup lembut dikeringat, kemudian dia hilang setelah menjauh daripada kita. Kedalaman perkataan. Kedalaman perkataan. Kemudian bagaimana caranya yang kedua? Karena sering pertanyaan masuk kepada kita, Ustaz, bagaimana cara menasihati? Bagaimana cara menasihati orang tua saya? Bagaimana cara menasihati suami saya? Bagaimana cara mendapatkannya yang kedua? Perkataan yang dalam tersebut yaitu dengan menuntut ilmu. Ini, ini kuncinya. Nuntun ilmu. Dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui dalil. Dengan dalil kita bisa menyampaikan. Nuntun ilmu. Dan ingat mahasiswa muslimin di sini saya saya harus menyampaikannya dan mengingatkan saudara-saudara saya dan mohon maaf, Alhamdulillah keluar daripada tema. Di saat kita belajar ikhwah sekalian azabimullah, saya selalu mengingatkan dua hal. Di dalam kita menuntut ilmu, mencari ilmu, maka raihlah. Pertama, ilmu itu sendiri untuk diri kita. Yang kedua, ilmu tersebut untuk kita Sampaikan. Di saat kita menentu ilmu itu, siapkan diri kita, ya Allah, saya akan mencari ilmu dan saya bersiap-siap untuk menyampaikannya. Ibarat seorang guru yang lagi dia belajar, selesai belajar, kamu sampaikan di kelas. Harus seperti itu, ikhwas, sekalian, azakumullah. Siapkan diri kita untuk apa? untuk bisa menyampaikannya karena tidak bakalan sama antara seseorang yang datang ke majelis mau cuma untuk penting saya faham-faham sudah pulang Dia dengan kena seorang yang saya faham dan saya harus bisa mengapa menyampaikannya makanya di saat kita menghadiri kajian para masyayir, para ustaz para sorsat yang hadir <tuh> jangan cuma kita mengambil wah saya harus tahu kesimpulannya saja kesimpulannya saya, jangan ya. tapi usahakan dapatkan kesimpulannya dan dapatkan bagaimana cara penyampaian syekh tersebut ustaz tersebut tahapan-tahapan ustaz tersebut penyampaiannya bagaimana itu penting, khuas, penting saya subhanallah rahman saya pribadi kalau seandainya kita duduk di majlis Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaimin rahimahullah. Beliau adalah seorang syekh yang begitu gamblang di dalam menyampaikan materi senyaw. Jelas. Saking jelasnya cara penyampaian Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaimin rahimahullah taala, maka ilmu yang beliau sampaikan tuh masuk ke dalam benak kita tanpa kita terasa. Dan ada sebagian guru apabila kita hadir di masjidnya kita harus serius mendengarkannya supaya kita bisa mencernanya. Karena seperti itu. Kalau benar tidak santai masuk dalam benak kita tanpa kita merasakannya sehingga kadang sebagian orang yang tidak tahu orang yang tidak tahu merasakan wah kajiannya Syekh Muhammad bin Saleh al Taibin ringan sekali, tidak kajian berat. Padahal Kajian tersebut adalah kajian yang berat, berbobot sebenarnya. Tapi karena cara penyampaian. Cara penyampaian. Bagaimana tidak? Yang menyampaikan kajian tersebut adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Fatihini. Pada zaman beliau hidup, hampir seluruh ulama' di Belang dunia ini mengakui puasanya pada zaman tersebut ada dua orang imam. Satu imam di Ijaz dan satu imam di Syam itu Syekh Albani dan Syekh Ibnas Dan setelah beliau berdua ini pada zaman tersebut datang urutan yang ketiga adalah Syekh Ibn Syekh bin rahimahullah Syekh Muhammad bin Saleh Ath-Taimiy. Maka manusia mengatakan pada zaman di saat beliau masih hidup tidak ada yang lebih alim dalam fikih melebihi daripada Syekh Muhammad bin Saleh Ath-Taimiy rahimahullah di atas sumpah ini. Syekh Muhammad bin Salihuddin Rahimahullah. Saya rasakan, wah kajian beliau ringan. Begitu beliau telah meninggal dunia. Dan begitu saya dipaksa dalam bahasa saya. Terpaksa harus menyampaikan kajian walaupun sebenarnya belum layak. Barulah saya mengingat bagaimana cara Syekh menyampaikan. Sehingga begitu enak untuk bicara. Tidak terasa masuk menghendap dalam benak kita dalam hati kita. Makhluk Allah sekali Allah. Di saat kita menuntut ilmu, jangan coba kesimpulan yang kita cari ingat itu, tapi pelajari bagaimana kesimpulannya dan bagaimana tahapan-tahapan cara bisa menyampaikannya. Ini penting, Makhluk Allah sekali Allah. Sekarang sesorang bertanya kepada kita sebagai contoh, apa hukum mengucapkan usolli sebelum salat Apakah ini menyampaikannya? Apa hukum begini dan begitu, harus sama tidak menyampaikannya sehingga saudara yang tidak sampaikan dia menerima apa yang kita ucapkan tanpa dia harus tersinggung sedikit pun juga maka tak dia beranjak meninggalkan kita setelah tertanam bahasa cinta di dalam hati terhadap diri kita, bukan musuh dan berbencian kebencian, bukan? Maka maka kalian sekalian a'zakumullah ini penting dalam menutupi muh ini tentu kita untuk untuk mengetahuinya Kemudian selanjutnya Evers khalikul anzalillah. Kalimana cara mendapatkan perkataan baliga, perkataan yang dalam di dalam berdawah, dalam menasihati itu dengan atthalum, dengan menyantun-santunkan, mengolah, mem membentuk diri kita untuk santun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alilmu di taelum, walilmu di thalum. Ilmu dengan berbelajar." dan kesantunan dengan menyantun menyantunkan diri. Kalau kita bawaannya kasar, kita bawaannya garang, ya senyum pun orang takut sama kita. Berarti kalau kita marah, di saat senyum pun mengerikan, apalagi di saat marah. Bagaimana supaya kita bisa berubah menjadi orang yang apabila dilihat begitu menyenjukkan hati dengan perusaha. Ia takkan turun dari langit merubah kita. Tak ada orang yang menghidup kita berubah jadi orang baik tidak ada. Tapi berusaha. Insyaallah sekali nasaz, semua berusaha menyantun, menyantunkan di di saat hati kita sakit, usahakan sabar. Ya Allah sabar. Di saat kita diucapin perkataan kotor, perkataan kasar dan segala macam, usahakan kita senyap. Ini dengan melatih diri kita, bertahan loh, melalu bertahan loh. Ini yang harus kita ketahui. Insyaallah sekali nasaz. Kemudian yang ke selanjutnya, dan ini yang mungkin aneh, bagaimana kita bisa mendapatkan perkataan yang dalam-dalam menasihat. Sekilas, seperti tidak ada hubungan. Tapi ada hubungan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan sholat malam. Allah Allah. Dengan sholat malam. Kok salat malam bisa membuat pelakunya memiliki perkataan yang tajam apabila dia berbicara? Kenapa? Apa rahasianya? Ya, rahasianya Firman Allah: Alhamdulillahirobbilalamin. Inna nashiat alailit. Lanjutkan. Inna nashiat alailit hia seduwa atau akwa muqila. Sungguh orang yang membangun malamnya dia lebih kuat injakannya, tekanannya dan lebih lurus bacaannya. Allahu akbar. Lagi-lagi keberkahan bagi Rasulullah. Salam-salam Asshaikh. Profesor Dr. Syekh Abdullah bin Muhammad bin Amin Syarqiti, putra dari Syekh Muhammad Amin Shantiti, pengharap kitab Abdullah Al-Bayan. Imam Tafsir pada zamannya. Tafsir kitab Abdullah Al-Bayan. Sang anak pernah mengatakan bahasanya bapak beliau. Apabila keesokan harinya ingin mengisi seminar atau kajian besar. Maka beliau bangun pada malamnya dan melakukan sholat semalam. Agar esok beliau memiliki perkataan yang sangat dalam. Allah. Maka ikhwaskan azakumullah. berdakwah. Dengan salat mudah. Allah Bisa. Kita kembali kepada ayat yang kita kaji. Allah berfirman dalam surat Az Zuhra ayat 26 dan 27, yaitu Tatkala Ibrahim dan istrinya Tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya semuanya, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadati kecuali yang telah disiarkan saya. Di dalam perkataan Nabi Ibrahim ini. Di dalam firman Allah ini, Allah menceritakan perkataan Nabi Ibrahim. Dan ingatlah, terkadang Nabi Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, Allah Allah. Ini menunjukkan bahawasanya musuh dakwahnya Nabi Ibrahim berada di puncak kesulitan. Karena yang menentang beliau adalah bapak beliau sendiri. Apa kata beliau kepada bapak dan kaumnya? Um mimma Semuanya aku berlepas diri. Dari seluruh yang kalian ibadati, illa ladi fakrani kecuali Rabb yang telah menciptakan saya. Ini dalamnya perkataan Alaih. Beliau tidak mengatakan saya lepas di dari seluruh yang kalian ibadati. hanya Allah. tidak. Dan beliau katakan kecuali yang telah menciptakan saya. Siapa yang dimaksud? Ini maksud Allah. Tapi beliau merubah kata tersebut kecuali yang telah menciptakan saya, karena padanya terdapat suatu isyarat, suatu petunjuk. Ada yang ingin beliau inginkan di belakang itu semua. Apa yang beliau inginkan? Yang pertama, yaitu beliau ingin menerangkan bahasanya yang berhak diibadati adalah yang menciptakan. Kalau yang ibadati patuh, siapa yang patuh? Kalian sendiri yang membentuknya, kalian sendiri yang melakukannya, wahai kaum. Tapi kok pernah diibadati? Kalau saya beda, saya mengibadati yang telah menciptakan saya, masya Allah. Hujah berita? Hujah. Perkataannya dalam. Nah ini kalau kita tujukan kepada seluruh milah, seluruh agama tersebut selain dari Islam mengibadati yang tidak menciptakannya. Banyak agama-agama yang mengibadati yang bukan menciptakan diri mereka banyak. Dan agama Islam di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengibadati yang bukan menciptakannya. Itu kan apa? Masya Nabi Ibrahim perkataan ringkas. Tapi dalam. Yang pertama. Beliau kata kata Syekh Masa'idin rahim Allah. Yang beliau inginkan yang pertama. Yaitu beliau ingin menerangkan. Bahasanya beliau. Mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan beliau. Yang kedua, beliau ingin menerapkan bahwasannya seluruh pengibadatan kepada selain daripada Allah, adalah peribadatan yang batil, yang salah, yang keliru, yang tidak ada manfaatnya sedikit pun juga. Di dalam ayat ini ma'asyurul muslimin, kita mengambil, dua faedah Faedah yang pertama bahwasanya tauhid tidak akan mungkin bisa terwujud Dengan mengibadati selain Allah Dan manusia di dalam bab ini Terbagi tiga Manusia di dalam bab ini terbagi tiga Yang pertama Manusia yang mengibadati Allah satu-satunya Manusia yang mengibadati Allah satu-satunya Ya. Yang kedua, manusia yang mengibadati selain Allah, ringka Allah yang ibadati, tapi mengibadati selain Allah. Yang ketiga, yaitu manusia yang mengibadati bersama Allah, mengibadati sesuatu bersama Allah. Apa maksudnya mengibadati Allah? Ia mengibadati selain Allah juga. iya, mengibadati sesuatu bersama Allah. Dan yang kedua, yang ketiga adalah kebinasaan. Yang pertama adalah yang benar mengibadati Allah satu-satunya dalam ibadahnya. Bukan cuma mengatakan Allah satu saja, bukan cuma mengakui Allah Esa ya saja. Tidak tapi ibadati Allah esahkan Allah dalam beribadah kepada Allah buktikan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala faedah yang kedua dalam ayat ini ma'asyurah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimah berdoa kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan dan kebatilan berdoa kepada selain Allah adalah kesyirikan dan kebahagiaan siapapun yang diminta tidak nabi tidak malaikat, tidak wali tidak boleh doa hanya boleh kepada Allah karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah karena itu yang diajarkan oleh wali-wali Allah yang sebenarnya apa kata Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62 ayat Dalika bi Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Demikianlah. Bahwasanya Allah dia yang hak dan bahwasanya apa yang mereka berdoa kepada selain Allah dia adalah batil. Dia adalah batil. Doa kepada Allah yang benar, doa kepada selain Allah dia adalah kebatalan siapapun yang diminta walaupun walinya keramatnya luar biasa. Bentuk kesyirikan. Apa dadirnya? Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ghafir ayat yang ke-73. Saya ha, tanya lagi? Nih? Surat Ghafir itu nama lainnya surat apa? Saya tidak tanya sama Sandri sebentar ya. Sama bapak-bapak. Selain bapak-bapak saya. ibu, ibu. Surat al-Ghafir, nama lainnya surat apa? Masya Allah, surat al-Mu'min. Jangan kita ikhwan tahu nama artis. Nama artis itu, ah, nama lengkapnya ini, panggilannya itu, Masya Allah. Ditanya nama surat al-Quran, suratnya apa namanya, nama lainnya nggak tahu. Usahakan kita belajar, terus belajar. Surat al-Ghafir atau surat al-Mu'min. Pada ayat yang ke-73 dan ke 74 Allah berfirman, "Tuz ma qila lahum ayna ma kuntum tusyrikun min durillah. Kemudian dikatakan kepada mereka, penghuni neraka, "Mana yang dahulu kalian sekutukan selain Allah?" "Mana?" Apakah mereka? "Qalu bal 'anna mal lam nasnud'u min qabl Nanti pada hari kiamat Mereka berkata Dahulu yang kami berdoa Minta kepada mereka Sudah hilang Sudah hilang dari kami Kami bahkan tidak berdoa Seolah-olah tidak berdoa Kepada siapa pun juga Apa kata Allah di akhir ayat Kadarika yudin lullahu kafirin Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir Siapa Mereka Orang, orang kafir tersebut itu orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhlas kirim asyhadulallah. Kita katakan sesuai dengan judul bab kita bahwasanya makna tauhid, makna persaksian la ilaha illallah. bukanlah suatu ucapan dengan lisan saja, tapi harus diwujudkan dalam hidup kita dalam ibadah kita dalam Bentuk doa kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin sampai demikian Penyampaian materi kita pada Kesempatan kali ini dan kita tidak sempat Untuk mengkaji mengingkali suha'il Bukhari Dan uh, Selanjutnya kita buka pertanyaan Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa Wa man walah ma'ad InsyaAllah Kita akan bacakan Tiga pertanyaan dari Tuhan Kemudian dilanjutkan tiga pertanyaan Oleh akhwat, demikian selanjutnya Pertama Ya Ustadz, tolong Nasihati anak-anak kami jujur saja kami takut pengaruh dari game seperti permainan jenis bola yang pemain pemainnya orang kafir. Uh, penanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bapak-bapak dan ibu-ibu komislimin dan komislimat, uh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan menuntun anak keturunan semua kita semuanya dan anak keturunan seluruh kaum muslimin Wa bana hablana min azwajina wa zurriyatina urrata a'yunin waja'alna lilmuttaqina imama. Ikhwah sekalian Azza Allah sedikit saya berbicara keuntungan mendoakan orang lain saya katakan ikhwah Jangan pelit Mendoakan orang lain Jangan pelit Apa sih beratnya mendoakan orang lain Gak ada Gak ada beratnya sama sekali Malah keuntungan yang besar di belakang itu semua Apalagi orang yang kita doakan tersebut Adalah orang yang tidak hadir di hadapan Kita Apa kata Rasulullah SAW Barang siapa yang mendoakan saudaranya ada bahrul ghayb yang tidak ada di hadapannya maka Allah akan mengutus malaikat yang mengaminkan dan mengatakan walaka bimithli dan engkau mendapatkan seperti yang engkau doakan Allahu Akbar kita doakan saudara lah kita kita dapat doa malaikat ikhwah sekalian jazakumullah Doa kita apalah nilainya Kita banyak dosa Tapi doa malaikat seolah bernilai Hamba yang tidak pernah melakukan dosa Hamba yang selalu bertasbih. Maka ikhwah sekalian azakumullah Kita berjalan ini Di jalan kita lihat aduh ada orang sakit Doakan ya Allah sembuhkan dia ya Allah Nanti apa kata malaikat Semoga Allah menyembuhkan kau Berat ikhwah Berat Tidak berat demi Allah sedikit pun juga kita berjalan di tengah jalan. Lihat ada orang lagi dorong motor. Motornya bannya kempes. Ya Allah, tolonglah dia. Apa kata malaikat? Ya Allah, Allah oh, juga hamba-Mu yang mendoakan ini. Allah, jangan pelit mendoakan ya sekalian. Sekarang Allah. Di saat kita berjalan. <tuh> kita lihat seorang pedagang lagi mendorong sepedanya. Jualan pisang. Sudah tua rentak, doakan ya Allah, tolong dia bukakan rezekinya. Apa kata malaikat? Ya Allah, tolong hambamu ini dan lapangkan pula rezekinya. Berat. Tidak. Apalagi kalau seandainya kita katakan ya Allah. Ya Allah, tolong selamatkan anaknya dan anak seluruh kaum muslimin. Maka berapa orang malaikat? Berapa doa malaikat yang kita dapatkan? seluruh kaum muslimin. Berapa jumlahnya ikhwan sekalian wa jazakumullah. Maka kita mendapatkan doa seluruh kaum muslimin. Dan bagimu seperti itu juga, bagimu seluruh kaum muslimin. Maka jangan bakhil dalam mendoakan. Jangan bakhil. Ini pintu kebaikan Allah Subhanahu wa Allah bukakan pintu kebaikan begitu banyak ya Allah Subhanahu Kita bersaksi bahwasanya Allah Maha Baik. Kita bersaksi bahwasanya rahmat Allah begitu luas. Cuma kita yang kadang malas mendatangi pintu-pintu ramalan Allah Subhanahuwataala. Begitu gampang, gampang sekali kawan saya. Gampang sih. Jangan baring mendoakan saudara kita. Jangan baring mendoakan saudara kita. Pada intinya dia adalah doa buat kita. Oh, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya meminta doa kesembuhan sakit kepada jemaah kajian dalam suatu grup media sosial? Tanya bangga. Minta doa dalam suatu grup sosial, media sosial. Suatu hari, datang seorang sahabat meminta kepada Rasulullah SAW yang lagi tertimpa penyakit ayan. Berkata ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh. Ini sahabat minta doa tak kepada Rasul, minta doa. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat wanita berkata ya Rasulullah tolong doakan saya sembuh kata Rasulullah wahai sahabat wanita saya beri kau dua pilihan saya doakan kau sembuh insyaallah atau engkau bersabar maka bagimu surga apa kata wanita tersebut saya memilih sabar ya Rasulullah bila lebih hari surga dalam suatu niwayat juga ada salah seorang sahabat laki-laki beliau luka matanya kalau saya ada, tidak sadar dalam suatu perlangan datang kepada Rasulullah ya Rasulullah tolong doakan agar mata saya sembuh kata Rasulullah saya berikan kau dua pilihan saya doakan engkau sembuh insyaAllah atau engkau bersabar maka bagimu surga apa jawapan sahabat tersebut ya Rasulullah doakan saya agar saya sembuh kemudian saya masuk surga Rasulullah s.a.w. bersenyum didoain sembuh dan insyaAllah didoainya ini adalah bentuk beberapa asar daripada para sahabat mereka minta doa Rasulullah s.a.w. walaupun sebagian orang-orang mengatakan dia kurang afdal akan tetapi itu dibolehkan itu dibolehkan iqwa sekalian azakumullah ustaz mana yang lebih baik didahulukan sedekah sama orang tua sendiri atau sama orang yang tidak mampu jawabannya begini sebenarnya kalau seandainya ada dua orang yang tidak mampu satu orang tua sendiri kemudian orang lain maka jelas jawabannya di sini yaitu bersedekah kepada orang tua lebih didahulukan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah terangkan dalam haji maka pelakunya mendapatkan dua kemuliaan pertama kemuliaan bersedekah yang kedua, kemuliaan menjadi tali Selamat Allah. Kita beralih ke pertanyaan Umahat kemusliman Assalamualaikum Kepada Ustaz dan ikhwan akhwan sekalian Mohon doanya untuk kesembuhan istri anak yang saat ini sedang terkena gangguan sihir. Semoga Allah menyembuhkannya. Asallahu nasallu alazim, Rabbul Arshul Azim, an yasyfihha. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pemilik arsy yang mulia untuk menyembuhkan beliau dan menyembuhkan seluruh sakit kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma ala. Assalamualaikum ustaz, salahkah jika saya berdoa untuk tidak jatuh cinta pada lawan jenis saya? Selain memperbanyak kesibukan dengan Allah dan yang lain, adakah doa yang manjur ustaz? Karena terkadang saya sedikit kepikiran ustaz. Lalu salahkah jika saya menikah muda agar saya bisa tenang? Mencintai lawan jenis Adalah Suatu ibadah Apabila dia pada tempat Seperti seorang suami Cinta kepada Istrinya Seorang istri cinta kepada suaminya tidak tercelah Bahkan dia adalah ibadah Bahkan Kewajiban seorang suami wajib mencintai istrinya sebagaimana seorang istri wajib mencintai suami maka doa agar saya tidak mencintai lawan jenis saya ini enggak benar juga sebenarnya tapi berdoa kepada Allah ya Allah jangan kotori hati saya dengan cinta yang haram begitu Kemudian pertanyaan di sini adakah doa yang manjur Masya Allah doa itu bukan mantra saya ingin menuruskan penilaian ikhwan. karena ada sebagian yang mengatakan doa yang manjur. Doa yang tidak manjur. Doa tidak. Masalah doa itu satu yang kita minta. Itu Allah Subhanahu SWT. Permasalahannya bukan manjur atau tidak manjurnya doa. Tapi terkabulkah doa kita atau tidak. Banyakkah dosa kita atau tidak. Itu masalah. Pernah salah seorang tadi ingin mahimahullahu ta'ala didatangi oleh salah seorang dan bertanya, wahai oh imam saya telah berdoa berdoa dan berdoa, tapi Allah oh, tidak mengabulkan doa saya, apa kata sang imam tersebut, bagaimana doamu akan terkabul sementara pintu-pintu keterkabulan -pintu -pintu doa telah engkau tutup dengan dosamu dosamu sendiri yang telah menutup pintu keterkabulan intinya Bukan masalah manjur atau tidak manjurnya doa, itu cuma berlaku bagi dunia mistik. Ya. Berlaku buat dunia mantra, ada mantra yang manjur, mantra yang hebat di dunia, adalah enggak ada seperti itu. Kemudian salahkah saya jika saya ingin menikah ini? Enggak ada salahnya. Apabila itu jalan yang selamat insyaallah wallahualam. Ustaz bagaimana dalilnya dalam Islam Atau si bagi jenazah papan pembunuhan Dengan alasan mencari penyebab kematian Dan mencari tersangkanya Kalau seandainya untuk suatu hal yang darurat Maka itu dibolehkan Untuk suatu hal yang darurat Maka itu dibolehkan sebatasnya Sebatasnya Allah Ustaz betulkah ada dari Islam Islam hidup 1500 tahun Ini darinya baik ya, Ada sebagian uh, Perorangan yang Mempublikasikan Atau menyemarakkan Hadis tersebut Mengatakan bahwasanya uh, Usia umat Islam Cuma 1500 Tahun Masya Allah Saya sampai sempat heboh juga ya Sekarang tahun berapa ini 1437 Berarti berapa lagi ha? 63 lagi saya jam setengah sebelas malam di SMS, e... mau bertanya Ustaz mengenai apa? Mengenai kiamat betulkah sudah dekat? Saya balik tanya, ada ketemu Dajjal, nongnya. Ikhlasnya Allah memang e... kalau kita tidak mendudukkan suatu dalil dari al-Quran dan Sunnah dengan dalil yang sahih, akan menimbulkan banyak masalah. Apalagi hadir ini ma'asyur ma ma muslimin menyebabkan sebagian kaum muslimin ketakutan. Ketakutan, betul. Dan penanya ini dah takut memang. Karena tidak memiliki ilmu. Juga pernah, Masya Allah, pengalaman. Seseorang yang salah baca buku mengenai hari kiamat juga masyaAllah saya ceritakan bahagaman saya pribadi datang kepada saya jam 4 pagi atau 4 pintu ketakutan karena habis baca buku ah, A, tidak semua sebutkan buku tersebut mengenai hari kiamat di dalam buku tersebut dikatakan begini, begini, begini sehingga dia sudah ketakutan Masya Allah sampai mengalami gangguan jiwa orang tersebut, masya Allah. Bahkan saya pernah baca satu berita, Allahumma alam tahu tidaknya, ada seseorang yang bunuh diri Terkadang habis munculnya Film kiamat tahun 2000 berapa ya? Sudah berapa nampuk dalamnya tu? Saya kurang ingat saya. 2012 ya? 2012 bulan 12, takal 12, waktu itu ya? Kalau tak salah bulan puasa atau apa itu orang saya? Masya Allah Ada yang bunuh diri Masya Allah Bunuh diri Ini apa penyebabnya? Kembali saya bertanya Apa penyebabnya? Ilmu Ilmu -il -il -il. Dia tidak punya berita Dalam Islam Ada tahapan-tahapan hari kiamat tersebut Masya Allah Muslimin, Ada tahapan-tahapannya Dijelaskan oleh Rasulullah SAW Dengan sejelas-jelasnya malamnya Seperti siangnya Apabila ada Berita-berita bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW buang jauh-jauh Injak dengan kaki Itu tidak benar Yang kita jujur adalah hadis Rasulullah SAW Ustaz apa hukumnya menggunakan barang kawe dan barang replika Replika apa? apa? Saya tidak tahu Allah Alam ini secara yang sekilas yang saya ketahui kalau ini dikembalikan kepada e, peraturan pemimpin setempat. Apabila pemimpin membolehkan maka insya Allah bolehkan. Ya. Tapi Allah, saya nggak tahu. Ustad bagaimana cara agar kita bisa berdoa dengan memenuhi cara tahapan-tahapan dalam menyampaikan kepada orang lain. Ini yang pernah saya sampaikan tadi. Pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dengan apa tadi? Dengan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melati dan dengan asalnya, Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan, apakah mengaji di Ubay hanya fokus kepada ilmu saja? Karena dalam hal muamalah tidak seperti firkah lain yang lebih terkesan ramah-ramah, santun-santun sehingga saya lebih senang melihat firkah lain daripada jamaah Ubay. Apakah mengaji di Ubaid hanya fokus kepada ilmu saja? Bapak-bapak jadi saksi, kita ilmu saja atau ada bagian akhlak juga? Bagian akhlak, bagaimana kita berdakwah, bagaimana itu kan semuanya akhlak, ikhwan sekalian. Azza wa Dan ini yang kita khawatirkan. Memang kita tidak memungkiri bahwasannya kita semua harus lebih banyak lagi untuk membenahi dan membenarkan akhlak-akhlak dan -akhlak adab-adab kita. Semua kita mengapinya insyaallah. Belaka demikian. Iya. Tapi jangan ikhwan, di sini saya pun masuk. Sebagian saudara-saudara kita cuma matanya kalau dalam bahasa saya cuma terbuka kepada akhlak, tertutup melihat akidah. Sehingga yang menjadi patokannya bukan lagi akidah, tapi apa? Akhlak, masya Allah, Allah mengelamun, akhlaknya baik, akhlaknya santun. Kalau ketemu, masya Allah, dipeluk peluk, dielus-elus. Tapi akidahnya, padahal sebenarnya orang yang rusak akidahnya adalah orang yang paling jelek akhlaknya. Benar apa tidak? Iya, adalah orang yang paling jelek akhlaknya kepada siapa? kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah dalam memilih, ya ikhwas, keliru azzakumullahi. Jangan keliru di dalam memilih dan memilah. Apabila ada saudara kita, baik akidahnya, baik ilmunya, lalu kurang akhlaknya, itu pasti kita menasahatinya. Kalau bukan kita yang menasahati saudara kita, lalu siapa lagi? Ada malaikat yang turun dari langit untuk menuliskan akhlak manusia? Gak ada. Tapi jangan karena jeleknya akhlak saudara kita membuat kita malah lebih jelek kejalan yang kita tempuh di dunia ini. Ya, kuah sekalian arzat. Ini sekali yang terjadi. Saya memang syaitan. Harus kita sadari syaitan. Tak kala dia tidak berhasil untuk mengembalikan ahli tauhid kepada kesyirikan. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Yaitu menyalakan api permusuhan. Menyalakan api permusuhan tapi ahlu sunnah tetap ahlu sunnah itu penilaian kita, ikut ahlu sunnah tetap ahlu sunnah walaupun di tengah mereka terdapat api permusuhan jangan salah dalam memilih jauhkan api tersebut tegakkan sunnah Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam mesti ada bijak ikhwan, ya. akwah steve dan zakruah balik ibadah pertanyaan akwah Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah dalam ibadah wasilah kepada Allah melalui amal saleh, sedekah dan nazar terkandung makna lain kurangnya keikhlasan kepada Allah? Ini tidak benar. Ini bukan. Tidak ada hubungannya dengan keikhlasan. Albi lah dia melakukan ibadah tersebut di saat dia melakukan yang ikhlas kepada Allah, maka tidak ada masalah di sana. Tidak ada masalah di sana. Kemudian di sini e, ada suatu permintaan, tolong nasihati saudara laki-laki saya yang sudah lama ngaji tapi sholat inilah waktunya masih di rumah, suka menunda-nunda sholat, bahkan sholat subuhnya diperjakan jam 8 pagi. Saya nggak salah baca dan masih malokok, padahal dia tahu dari loko itu haram dan segala macamnya. Insyaallah ya, saya nasehatkan kepada yang bertanya terlebih dahulu untuk bisa mengamalkan apa yang saya katakan tadi yaitu dia berusaha menunjuk ilmu menunjuk ilmu agar dia bisa menghasilkan saudaranya, adapun kita-kita ini saya dan saudaranya adalah cuma mengingatkan dan mengingatkan dan kajian cuma sekali dalam sepekan dan kepada saudara yang dimaksud untuk masya Allah untuk segera insaf bahwasannya eh, sholat tersebut adalah cerminan diri Anda di dalam agama Allah ini karena salat adalah apa? tiangnya agama. Cerminan Anda di sisi Allah adalah salatnya Anda. Kalau salat subuh jam 8 pagi, saya enggak tahu salat zuhur jam berapa. Terus apakah di sini betul-betul tertidur atau sengaja bangun karena saya teringat E, sengaja bangun jam 8 karena saya teringat fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala ba al-Syekh Bin Bas tentangnya eh apa hukum seseorang yang sengaja menyetel beker jam bekernya sengaja distel lewat pada waktunya jadi subuhnya sengaja distel jam 6 jam 7 gitu ya bukannya apalagi jam 8 apakah itu termasuk suatu perbuatan yang merupakan dosa satu -dosa, sama dosa-dosa karena sengaja meninggalkan salat Sengaja meninggalkan sholat Berbeda dengan seseorang yang Tidak sengaja tidurnya Tidur berat, mungkin malamnya dia capek Dan setelah macamnya bangun dia berlapan pagi Maka itu suatu hal yang dimaafkan InsyaAllah Yang terakhir, yaitu seorang akhod bertanya, biasanya seorang umat bertanya, saya pernah membuat nisan untuk orang tua saya, yang saya tanya, apa harus saya lakukan sekarang, apakah harus dilepas nisan tersebut atau bagaimana? Nisan ee, perlu kita dudukkan dulu dalam Islam. Biasanya Rasulullah SAW telah mengajarkan segala sesuatu di dalam agama Islam ini. Sehingga Islam tersebut tidak meninggalkan suatu kejelekan kecuali telah dilarang, tidak meninggalkan suatu kebaikan kecuali telah dianjurkan. Dan Rasulullah SAW betul-betul telah menyampaikan amanah Allah sehingga Allah menyatakan Islam tersebut adalah agama yang sempurna. Di antara makna kesempurnaan Islam? Islam mengajarkan bagaimana tata cara menyelenggarakan maiyit bagaimana tata cara menguburkan maiyit jenazah. Dan Islam mengajarkan Apabila bila seorang telah meninggal dunia maka dikubur dan kuburan tersebut diperbolehkan dengan menggunakan e, nisan atau batu, tapi dengan catatan bahwasanya cuma sebatas tanda saja. Tanda bahwasanya ini kuburan agar tidak diinjak atau dikali atau semacamnya. Kemudian bukan suatu hal yang tinggi, suatu hal yang tinggi. Kemudian tidak ditulis-tulis dan segala macamnya, tidak dicadang. Semuanya ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Syafi'i R.A. Beliau mengatakan saya uh, kata Imam Syafi'i karena kita katakan Imam Syafi'i karena kebanyakan orang Indonesia bermasalah Imam Syafi'i R.A. Dan beliau adalah Imam Alusunah, Imam yang memiliki ilmu yang luas. Kata beliau saya tidak suka tanah galian tersebut ditambah dengan tanah yang lainnya ah, Jadi tanah yang digali itu itulah yang ditimpulkan di atas kuburan tersebut Dan dia tidak suka lebih dari sejam kau tanah galian tersebut Jadi infalan sekalian azimullah merupakan ajaran Rasulullah SAW Untuk tidak mem mem mem membuat kuburan tersebut seperti istana, dikasih keramik, ditinggikan, segala macamnya. Itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan apa yang diajarkan Rasulullah itu yang terbaik buat kita dan buat jenazah yang dikubur di dalam kubur. Apabila kita melakukan yang tidak terbaik, yang tidak diajarkan Rasulullah, maka itulah yang terjelek buat kita. Allah Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menuntun kita semua sampai kita bertemu denganmu. Dan saya mohon maaf sekali lagi atas pertanyaan yang masih banyak sekali yang boleh saya jawab afirmia saya mohon maaf bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik salla ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum wa